باب نمبر پنز پنز باب ده باب فضل زهده فی دنیا او تیزواله په کموالی د دی دنیا او په غربت پا فضیرت بانه باب ده پچپن نمبر او حدیث نمبر ده سلور سوا سلور اتیہ <تصفيق> 486 نمبر بازو کې 485 ها سلوور سوا پنځه نمبر حدیث وعن عبد الله بن مغف 485 وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اغو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم Maze e bai j yaani fi uru seela fi ganammin Maze ندې د شرمخان ځای باندې او سه لا چا غا پر خو د لېږې فی غنمن په یو رمض ګړو بيزو کې اے د شرمخان اوګي را پر دې د ګړو بيزو په یو رم باندې ما بصور فسادو کې پاګرامه فساد کای کړه کہ کې د اوګيري نه هر دي شرمخاز دي او پګړې را پریري به افساد لها من حرس المرء على المعالي والشرف الديني دیر فساد لها د رمید پارا د حرس د سړی نه پمال باندې والشرف الديني او د شرافت نه د عزت نه د دین دا سمانه ان د نقصان با هغه شرم خان پاوو ګړو بې زو کیو نکی سمنه نقصان چې د سړي دین ته مال او عزت رسې سمنه نقصان چې د سړي دین ته ما او عزت رسې ان دین نه کارونا انسان د الله د رضا زاد پاره نه کوي بلکه اغیه دو نمو دو پارا کئی اغیه دو لالش دو پارا کئی اغیه دو عزت دو پارا کئی چه زر شما نو چې کم یو انسان کم یو انسان دا کار کوي د پارا د نمو دو پارا دو لالشو گورا محادیسین ده حدیث تر جمعه رخا کئی لو ارسلنا زئبینی جائعینی علا غنمن کچر تا راپری خودلیشی دو شرمخان اوگی پا گڑو درمی باندیم نو سور فساد بوکی دا دوالا دا دے د دا پارا دے فساد کئی نو آیا دا دوالا شرمخان با سور نقصان پا ګړو گڑو بزوکی اوگیم دارنگی فساد ده دا حرس په دنیا او منه ده دنیا سره داد دین نقصان کم خلق چې د دنیا سرا منه دن کئی کم خلق چې حرس په دنیا کئی لداد دین ته دونه نقصان رسی چه دونه نقصان آغا دو شرمخان گونو تا نشی رسوله دو شرمخان ده او گیر خودل باغ ګډو رمې باندې او ټول نقصان ګډو تنش رسوله سورچ د دنیا د منی د محبت د وجنا د دنیا د عزت د وجنا دین د یو انسان سره سي نقصان رسي د ځکه وي زما مال له او زما عزت دی نو عزت ته ګوري مال ته ګوري او دین ته ګوري رواه ترمزي وکاله حديث حسن صحیح وعن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال عبد الله بن مسعود وی نام رسول الله صلی الله علیه وسلم علی حسیرن او د رسول نبی علیہ السلام په یو پوزې باندې حسیر په یو باندې پوزې پا باندې فقاموا پاسیدا نبی علیہ السلام دا په پوزې اثر فی جنبی او تاکي اثر کړو هغه په پوزې فی جنبه ها په اړخونو دا کې چاپونه جوړ کړی که تاسو خیال کړئ چې کله کله سړے داخ په لاسونه دي مخ په او باندې سم دی کنه چې کله هغه پاشې ګرون دی خپوکې د باندې او د کرد د ګون اغه نشانات معلوميږي کنه تو چې نبی علی سلام راه نو اغه د ګون اغه د پوزي اغه چاپونه داغه په بدن باندې او پاړخونو باندې قلنا عبد الله الرسول منگو وی اضا پیغمبرا یا رسول الله لو ان انت اخذنا لكه وتا عن اضا پیغمبرا لو انت اخذنا موږ چاته او کته نو ته موږ ته اجازه تو کا چې موږ استاده 파را جوړ کو استاده 파را وتا یا ویتا ان یو ګوډه ارته یو فرشت جوړ کو منګ ویتا ان چ جوړ کو منګ استاده 파را جوړ کو منګ استاده 파را ویتا ان یو فرش قیمتي فرش نرم او ته 파عود کی ویتا ان فرش ان معنا کوي چې جوړ جو کوم کته و او ادا الله پیغمبر کله <متحی> اجازه وکړو موږ بوجود کوو استاد افاره ویتا ان یو فرش نرم چته پاغه باندې آرام هوکه فقالان نبی علیہ الصلات والسلام مال وللدنیا سدی مال را او دنیا د پاره ان زما د دنیا سره ستالهک دې چې دا مال پاره جوړوي سدی مال را یان زما د دنیا سره ستالهک دې وګورم مانا فی الدنیا الا کرا کہ بن استزلۃ تحت شجره ثم راها وترکها نبی علیہ السلام خدا وئی ولما لا غفر شنو جوړوئی ځکه نه ماف دنیا کې دې مزو کې مگر پشان دا غسورو د مسافر قراکه بن پشان د سور تو صلید مسافر استذلا چا غوره حاصل کی تحت شجره لا د داغون د سورینا ثم راح بیا روان شي دا غزا دا وترکا پري د سوريلرا اي پيو صلید مسافر سور دے تیزه سره روان دي يوجي کې دمکين سورې دو ني راغه مخلوله لوده رسول دون د لاده دی اند د دم حاصل کړه او بیا اغه سورې پر خود روان شو زمما مثال په شان دا غ سور د مسافر دی د غ روانه په دنیا نه دا خو اوس د غ لاده خلق فرښونه جوړي چاله تکیاګانه به سره جوړه کا اغه مسافر زم ما خله شلمنټل ته د مزه روانې نظم من د دنیا مثال ته قصه سور د مسافر دی لورا تشبیہ ورغلا نبی علیہ السلام د مومن په دنیا کې چې مومن په دنیا کې داسې وخت به تیري په شاندار مسافر چاغه لګ دم حاصله کی لاندې داغه ولې د دا سوري نه او دغه ګرمي شوې ده لګون دي سرویم دم کې د ګرمینه او ځانم دم کې بیا راوارشي اواغه پری دي کله زکه دنیا نه ده کور د قراری نه ده کور د استوګنې انما هي دار عبور دا کوړه تیرېدلولې ها او مسافر ز پاره په دنیا کې ارث شه پاتې کیږي روان دي ومخه زور کوي لکه یو ګاړی ګسړې ناشته نتیزه نه ثلې په خور د ځانګيري کې کینی لږار شهزان سرودي نسره په سترګي معلوموي ګاړې کې څور دی روان دي یو خدای وخت ماشه کې یو ګولې روان دي زمنګ مثال پیرا په پاره پاکو اداره د مسافر چې په هغه لري په سوله یبانې سوری نبي عليه السلام مقصد داو چې شور د بسترونو شور د دا فرشونو داغه مقصد دا دی او جنہ حدیث کړه جي نبی عليه السلام تعالی وی ک پیغمبر کته غالي رز استاده 파ړه دو خود داغر د سلوکومه نبی عليه السلامینا الله زدا نه وره زده وعالم چه یو رز اوگه ما او یو رز موله ما چه پا کمو کو او زبستا ذکر ازکار کو ما او چه پا کمو رز بانی موله ما نو زبستا شکریادا کو ما اللہ زبستا یو رز مول میں ساتا یو رز اوگه میں ساتا تب پوستو کرکنے رواہو تجمیدی وقال حدیث حسن صحیب وعلى ابي هريره رضي الله تعالى عنه قالا ویلی رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنه قبل الاغنياء بخمسه مئات عامن دندمشي غریبانان جنت تا مخه دمالدارو نا پنځه سو کال مخکي ايته غریب د مالدار, مالدار درجه برابر ده عملي برابر دي دې کملي برابر ار يو شي بالکل دوهونو برابر دي دو دو خود سرده غریب بده مالدار نا پینز سوه کالا مکی جنت تزی داولی نیکا مالدار خو عمل دین کاؤ زکر عرصو تا محیعو سب بندیزو تا نو او غریب سرده غریب اینا چه دا مال تم ضرورتو منگایی و کپروت هم ضرورتو بستریت هم ضرورتو پیزارت هم ضرورتو د بچو د اولاد کا نه پینا معاش اریتم ضرورتونه او سره دا اغینا د ځان فارغ کړي او زما دین نو الله وي دې بده ما دارنا سو سوا کال مکیږي پینځه سوا کال مکی جنت ته مزي د لوی مقاد فکر نو ګور چې پینځه سوا کال یو سره پینځه سوا کال, کال مکی مزي او بل لا مخه دا مالدارنا پینځه سوا قالب حبه 500 پیزا مالدار به اسار شي په دغه موده په اړدي روزینو باندې حساب کیږي د مالونو سره اې چې کمزې کې حساب دروازه راکنه مالدار بلغه نثار شي من عین ایک تصبهه دا مال د کمزې نه ګټلې و من اینا انفقتا ها بیا چه ده زپا حالا لوگا تلیو مزوری دی کلیو زمیداری دی کلیو و نو کری دی کلیو لو من اینا فی ما انفقو ها ده خرچ کلیو تا پا دیکی بیا ده خرچ سورا کلیو په کم کم زیده کلیو تا پوز بکی لو دغا مودا دو روک دو دا پینز لو دے و دغا زیکی چی نو دا به دور مودیل کپینزه سو کاله جره ته وروازه خوچه کله حساب دروازه راځي ته حساب په دروازه بمالدار اسارش او هغه اساره دل بداغه سورې پینزه سو کالې چان بین بکیږي اته دنیا حسابونه هډوی چو تختہ ها مال ها او او بیا وایي دا کنه زما دادو زما د نشم کولې ننه دادا الله په دربار کې هيصي حسابونه بکیږي ها اگر باندې مورځوی او اگر باندې مورځه باندې 1500 سوکانو صدا برابری که 1000 سنه زر کاله زر کاله اورځ ده په هاستیشن به زر کاله ودرېږي او دا و 1500 کاله ده حساب ده پره چې دا مال ده کم دې ده ګټلې و ان یومًا عند ربک ک 1000 سنه مما تعدون خو شکه دې کبو 1500 کاله مخکې دي وَعَلِيُّ بْنُ عِمْرَانَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعِمْرَانُ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيِّ اتَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ زخبردار شوما په جنت کې سماره د میراج کوشپاش نبی عليه السلام برخته لې او لو الله غته جنتم خوده لې هغه الله تو زه هم خوده لې وزکه اوخته دما ایا ثلاثه فل جنہ ما په با ځخالو کوئی په خوب کې تله خوب کې نه په ویخه تله ده د میراج پر شپه مزر چوخه ته دم نماول ز په جنت کې فرایتو نماول ز اوخه ته خبر شوم ز په جنت نو فرایتو ماول ز اکثر اهلیه الفو قرا اکثر اوسیدونکو ته جنت غربا په جنت کې چې اکثر کم خلک دي نو غدي غریبانان ولړ او ن سبا ګوره من ګورو چې څه مالزارې دا شي که نه سریې ب دی که راې بنی په کې راي بیا حای په کې راځي ده پرده سړی خلو ډر خلک دما په یاد او واغې سر چې معلو رال هغه د دن پورې خند ګې کې بسکه سری دوړه وخت یا شو ناست تاسو وړ ړونو درسونه دي سبل کار شتهو که نه شته دا حالت تهغ را خداګنو نو له خبره کې سی وای غن غوړې بلې مشورې مناسب دي وتلاتو فنار کمال ملا شو کرا چې غريبي خپل غريبي هغه خرشم کوي خپل ځینکارم کوي وتلاتو فناره او خبر شو ما په بارکه د جنم په بارکه الله ما جنتو غدو الله ما تورو غدو دو فرعیت نو ولیدما اکثر اهل هنرسا اکثر اوسیدونکې د جهنم خزه اکثر خزه ما جهنم کې اورې دي ها متفق علی اتفاق کړي شه په حدیث د بخاری او د مسلم بن رواه ابن عباس ورواه البخاری ایضا من رواه عمران ابن حسین رضی الله تعالی اکثر ما خزه اورې دي اوس اس دی چدي ماجات اولدي په جهنم کې د دې وجه سره محدثين د دې وجه بیانې زکا چې داخزه تابع داري کما کې د الله او د پیغمبر تابع داري ندي دوی د وجه د زیاتوالې د غیبتونو نه وکه خزو کې د غیبت ماده زیاته ده ونمیما او د ذاتوالې د چغلی دا خبره ډېر زړه وسې چ غم لالی شي خا دې لاله شي نو باز بیا و د دې خو له بیا نو خبره بل خبره غم مې بیا او دا ډېر زله وړي په ټوکا کولو د سلو باندې سره د زر ټوکا کوي او بل لا چې د پردک اون کې لیدي حجاب او نمازه ورکه دې کې د پردې کا مېره پرده د کئ اغ پرده د چله په د بعد د لازمه ک دا او لازم کی ک نه وقررن نفی بوې کونا دارنګې والله تبر ررجنا تبر د جل جاهلی تلوړبلله خې چې دي حی کے راځی ساون کاسییاتون آرییاتون ممیلاتون معلاتون اوسو ہونا کا اصلې لا يدخلن الجنه ولا يذنريها دبا دښ خدای ځکه د جنت ته او د جنتونو بو عمومی کوم خدای چاغې ځان ظاهري پټکړې او په ظاهري لباس معمولی معمولی لباسه په ځان ډول او نری لباس ها درې لوپټه چپایې کې دا غې وي تخته کاره کېدل پاغې لوپټه کې دا غې د سر لی پورو خارکیدل نری تنګ لباسه چولې چوپای کیداغي اندامونو خارکیدل تنګو نریو لندو ها تاسو لباس کاسیاتن عریاتن او دې ځان خارکونکو یا بل حدیث کې راځي دې زنه ندي چې په دنیا کې ځان پټکړې دي رب کاسیاتن اروب کاسیاتن اریاتن فلاخرا زان ظاہری لباس باندې پټ کړي دړي لپټه په ځان چولې دا هو کاسیه اوبسي اریاتن فلاخرا ابجدت کې اب قیامت کې بربندي دا شی وختي جوړ کړي ممیلات ما الات رؤوسهن کاسمت البخ اد خلقو زونونه ماله کو اونک د خپل ته رفتته دغ داسې ځانې جوړکلی چې د خلکو زونونه خپل ته رته معله کوئ او د خپل ځان وختې داسې جوړکي چې د خلکو زونونه معله کې دی ته پوژ د ماله کې دون کې او د عکانو نو جوانان زونه ماله کې دون ک اختله جم کړي دي که نه او د سر د پاسې جومبک جوړ کړی لري خیالوم کړی کړه جومبک او بګې د پاسه بینارایسه لوپټا چولل دا اهو ته ورځيږي دا ورځيږي د معمولی بسکوي سره یا معمولی کلپس سره اغا سره پیوس کړی چې ورځيږي زکه خو معمولی بساس یو پلاستیکی شی لري لکه څنګه چې دا پلاستک سره بازار نو اچي په دې باران کې بارو دا دغه شی لري پلاستک بیا لکه سختی او دا خو بلکل دا سے نرے لباس دے چه بسنسی آغا تبا نویچ دی با سر دا پاسا شیع پروتی آر سفرک اخیاری لا یدخلن الجنہ دا خزبن دن نشی جنت دا جنت خود پریدن که دلولا یجدن ریحا دا خزبت جنتنو بویهم کنسکی رو را دن دا خوزو حالتو گو را پدی خادو کے او یو یو تا گوریو بلبل تا گوریو بلبل تا گوزا پیشن دے پېښن خیال کوي او د قران او د سنت خیال نه کوي چې زبا سبا قیامت کې په بربنده ولاړې ما زبا سبا قیامت کې د جنتون محرومه شمه نه خیر دي او بل پیغمبر پاک وی انری حاله یو جوذ ممسیره مم خمسه مامن مم او, او او, او وممې بوی داږي او بوی داږي په خامخه خا اومندشي پاندازي د دا 500 کالو مسلمان کر روایت را دي نماز جہنم کی خزیولی دیو جنا و رواه البخاری ایزن من روایت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی و عن ساما بن زید رضی اللہ تعالی و عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا نبی علیہ السلام و یقومتو علی باب الجنہ زود ریدم پدروازید جنت بانی فکا نعامت من دخل هالمساکین گورا لو عب اغه سوق چې دنه کې د به جنتا اب سوق اب غړي بانون او اصحاب الجد محبوسونا او خواندان د مالداري به سارولې شو چکه متبر خلق جنت بدون ای به سار کلې شو وی به دل پاغه زې د حساب باندي به دل چې حساب شې داغه د مالونونه او غریبانان د دې حساب نه بچو جنت غیر دا غي په ډارک جنت ترواو نو غیر ذین الناس اصحاب النار قد امر بهم الى النار چې خاوندان دور چدي او حکم کړی شو دی تا په ترواو ډور باندې متفقون علی والجد والحظ والغنا حساب مالداری د دا مال ملا شوای تا بیان و حاضر حدیث فی باب فضل الضعف عن ابي هريره رضی الله تعالی نو ا النبي صله الله ړو وسلم قالوي د خو قمت قال رشتنینا چې دغېله شاعر کلمت لبيدن کلما د لبي د اوي ال كل ش ما خلله باون خبر چې او شېوا د الله غ بالي بسې م